Cristos a înviat! Bine v-am găsit, dragi ascultători! Până acum am vorbit despre rugăciunea particulară, adică despre rugăciunea făcută de fiecare credincios, singur sau împreună cu ai săi. Acum dorim să vorbim despre rugăciunea obștească, sau cum îi se mai spune, Rugăciunea bisericii Aceasta este rugăciunea făcută în numele bisericii, din porunca ei, potrivit nazuințelor ei și după rânduielele întocmite de ea. La rugăciunea bisericii, care este o rugăciune comună, iau parte toți credincioșii. Ea se săvârșește de biserică prin preoții ei și este de un folos neprețuit. Unindu-ne la rugăciune toți cădincioșii în biserică, avem nădejdea neclintită că Mântuitorul este în mijlocul nostru, rugându-se pentru noi și cu noi, după cum a făgăduit. Dacă doi dintre voi se vor învoi pe pământ în privința unui lucru, pe care îl vor cere, se va da lor de către Tatăl meu, care este în ceruri, că unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, acolo și eu sunt în mijlocul lor. Pe de altă parte, acest fel de rugăciune mărturisește dragostea care unește inimile credincioșilor și desfintei slujbe o înfățișare mai sărbătorească. Ea este semnul văzut al unirii care face din toți fiii bisericii un singur trup, dând mai multă putere și mai mare lucrare rugăciunilor, fiindcă râvna unora împlinește lipsurile altora. Credincioșii adunați la biserică, la rugăciune, arată unii față de alții mai multe dragoste, prin pilda de adâncă cinstire ce o dau sfintei slujbe. În sfârșit, adunarea la oaltă pentru rugăciune a creștinilor seamănă cu o tabără de luptă, gata să înfrunte cu bărbăție în năvala iadului. Creștinii se adună în biserică, locașul sfânt obștesc în care se preamărește Dumnezeu, se săvârșește taina Sfintei jertve a lui Hristos. În biserică ei se împărtășesc de darurile și adevărurile mântuitoare, prin slujirile rânduite de Domnul nostru Isus Hristos. La început, sfinții apostoli și cei din tii creștini se adunau la rugăciune în casa unuia dintre ei, iar mai târziu s-au construit biserici. În Cartea Faptele Apostolilor, sunt amintite adunările creștinilor din Ierusalim. Fără îndoială, casa în care Mântuitorul a săvârșit cina cea de taină și cea în care se găseau Sfinții Apostoli cu Maica Domnului adunați în ziua pogorârii Duhului Sfânt au slujit drept model după care s-au zidit celelalte. Foișorul în care Mântuitorul a săvârșit cina cea de taină era o încăpere mare, iar camera în care se aflau adunați sfinții apostoli la cincizecime era o încăpere la etajul întâi al unei case. Acestea sunt cele din tâi biserici creștine. Pe măsură ce credința se răspândea, se ridicau în localitățile unde se aflau mai mulți creștini biserici anume zidite. În secolul II s-au zidit deja biserici pretutindeni. Multe din ele au scăpat nedermate de prigoane și, după mărturia Sfântului Iustin, mort la anul 163, într-una din ele se adunau creștinii duminică dimineața. Acolo însă unde prigoana era fără îndurare, creștinii își făceau locașuri pentru rugăciune și pentru săvârșirea Sfintei Liturghii la mormintele Sfinților Mucenici în peșteri sau în catacombe. De aceea a rămas obiceiul de a se biserici pe mormintele sfinților mucenici și unde nu se aflau astfel de morminte să se așeze sfinte moaște în piciorul sfintei mese din altarul bisericii. Hristos a înviat.